الحمد لله وكفا وتلعيني ملائك وعيدكم الذين وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير من الحديثة المحمدين صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وزجعنا إلى بعد ذلك هل نجد فيما يدل على سحر أحدها قولين؟ لأنه يجب أن يكون تنقیحات تاخیرات او تحقیقات خبره کې تنقیح وشي به پات تنقیح ناروستا تاخير وشي به مطابق د مسلې تحقیق وشي تنقیح له دا ځای امور کېږي صدا فرایض نوی صدا واجبات نوی صدا سننوی من کنه در او در اقیرات در او در فرایض نوی و قانون داری چه در ماتفخین و در فرد نور موجونه نا پر فرایض نوی چپنور مونږنه کې یو فرضه فرایض نه وي په ما څخه او ما یې غږ کې نه وي څنګه نور مونږنه کې تکبير تحریما علیکم تکبير تحریما فنور کې قيام علیکم قيام نور کې رکوع دې کې هم رکوع سجود دې کې هم سجود ناایا دا اخرت تره دا خون پنور منزنی که فرائزن ری نو پزو آسر که دا فراز پا کم کانومساکت شد. پازتان که حاطنا خطا بولید دا فراز شی پر نور منزنی که فرزن و پری کم فرزن. پو شیطا سید. آخو صوب داوی نور و مندونه کے جاہر شتا دے کے جاہر نشتا ہو. دا اخرت دن پر منظر جاہر نور کے ساکت جاہر پر نور کے شتا دے کے ساکت دے پواجہ ماندی جاہر خیرہ ہم ساکت چنف سکرہ. پوشی توسکر. اے جواب کئی جاہر او اخفاء او بادل احریتی درم محیستی او نابشا قراط پا بادل سیشت محیص دے. قوچری دانس اقراط پا آشیشتون ما نمحیص دے. کم جه جهر اخبار دے. نمو هم دا جیم ساکتش دے. و جه جهر اخبار سیشت دفرائید خوندے. فا قراط دانس اقراط پا نابشا قراط پا فرائضه ده. اتابعه میعنید که جان را فا فنو را حریشتو نو سره محیث ده. پا خلاف دا تراتنا درکونا دسیدینا نا کیاننا صاحب ازا حریشتو نو محیث ده. فکم حریشت محیث ده شده فرزیتو دو مزمینا حریشت ده. در حریشتو نو را حریشتو نو جان را فرائضه ده. حال نجد فيها ما يدل على صحه احد القونين الذي ذكرنا فاتبرنا ذلك من ذي ايتي باركو ايتي باد دت ويسين نور المرسل كون ذم دام المرسل نور مندرم دین ده دی ملاحظین انتقالات اکلو فرحن القیام فی صلاة فردان وکذا لکر رکو وکذا لکر فجود وسکم چه سیسیات در فردلری تا جن سبقا و هذا قل لہو من فضل صلاة دات روز موزن الفردان جی قیام دیکو رکودان کو سیدرہ وہی به مزمنہ دا پجمن ما ده کیا دا کی ی کو شريدا نه من دا کی ی نرے جان مو زاتور خشین ذالک وکانہ ذالک آشی سای پرواز ثوابون پټول منن کی چه فرجی او شانتی فرجی بیا نور گولو و راینا وقاها الاول قیده اولا سنتا لا اختلاف فيه دادا پزا همکی سنتا او خرک واجب وید فخوف کل سنتا قاقام جوهر و عصر ده قا نور منزن ده پتولوکی سنتا و راینا قاها القعود الآخید فيه اختلافن پلیکی اختلاف شده څوکې دا سره دا څوکې نه فرض واجب دا ولې هم یو شانتي وای څنګه چې بنور مونږ نه کې وای دا ښه شانتي په زهرا په آثار کې وای څنګه دې خلک اختلاف نه مونږ نه کوي حضور آثار دی اختلاف دي کومنه مې یقول <سؤال> وفرمن ومنه مې یقول ان سننه هو كل فريق منم قد جعل ذلك هي كل سر واسوا ان فقانت عادل في عنها ما كان هنا فرضا في صله في فرض في كل سرعته في فرضي كو زونا واسنا لوان يقض زورا ذو استدغراوا وی والذی وقرض الصلوات <سؤال> بهم مزمنه ولا تجی لایم اسابتہی ارمک کم چه فرجی امون فجم کی دی امون دارل مون کی به دنا چا دنه حاسب قلم اذا کان فی بعض صلات نفلم ما رأينا اصراتا في المغرب والشاة وصرف عاجبتا نواجبا مانا دا فرده في قول حاد المخالفنا نامنجو کما نقدر تاثراتا چتے پا زوهر مغرب کی فردنه کما لا بد منها ولا تا صلاة اللہ بصابتها کانا کذارک هي پا زوهر وراثرهم حوشن تاپا يوصلشت محیس اور گفار زہره عذر کو تشکر فرما ما ہوتا ناقص نقل کو ناقص تو کو دلې دې یې مې مقدمات هي چریږي فتوکې رو په جهار او قیقاجي په بیا هغه د څو شنوور هم ځي زور اتر کې دا کوم مناقض وای نه وای په دې ټاپه پیترا په خوښنه دی ویټه نور جاہر و اخفا جناب دادت داغت خبری نظر چکم فرز یو واجب دید. آپ اللہ دل خیشیت محیث پیجانا بلکی دا حمدی. کین افبال کی دا حمدی. ہاو ہر تر احقرات نظر خیشیت امدقلی چیل کی بلکی دا او شیطا سو بلکی دا حمدی. جاہر و اخفا جاہر و اخفا بکم خیشیت دته وی ما من چه از خبرې شي کنه تاسو یې وکړو وکانه جهل <سؤال> صلاة الليل <سؤال> <سؤال> شتاب صلاة الليل کې لکه فرض نه نو سنتون او دې ستضا دي مونږ نه مونږه په جمن نه راځو چې اما <مع> کارت مزامنه تندود و قرر و سجود و القیامت نوجه را و اخواه چرا دا حوالنا دا چه مزامنه دی و خلاف دا قرارتنا دا دا حوالنا دا چه مزامنه دی مزامنه پیشتلاته اگه کندا دا زیز همانتی بایده نمونجیز فذارک دا جهت رای قرننان یانتفی من وی از بید بایدی ها نکو دیکی زنکی زنین و خیر دا با دل سیشیت لارو. وی او ها غر دل سیشیت لارو. دا تلید با دل سیشیت لارو. با دل سیشیت لارو. دوشنه که داتون محرص دوی و سیشیت دید. غاج ای على من يفرق ثلاثه في زود العصر او حال <سؤال> داعي ثم من اراها فرضا في غير ما ينود كي فرضه زور اثر كي وجه فرنه صحه حجته خاطعه ورلاسه نسخه ثبوت في حجته خاطعه قناه لا يقيت مستدلا قياسات ذاته سبب حجته قاطع اي شو هغه یاد لري چې خاطي کارمان نه لري چې کتري صبح سريحه دلاده بلکې قاعده په امانه لري چې کتري په مانيره ودی اټنان قتري ودی یو کتي صبح تدې یو کتري سره ودی امامان لامر ارام انسل جسرات من الحجة تاريخا سوق چوئی قرارت مرین دمانزنا جوز فاقا حج داد دار چننا دا قدر دا اینا المغرب رشا لذي پر خرقی ریش پر دون کی سیا قودي وائی جرسل کاتینو لینا وی في ماسی وازاريکا نا اول کې ځارندې خو دې دې ورو ورو سونو راتوونکی سير رندې څهږي سير رندې او کوم چې سير رندې ما كانت سنت ما بعده راته نه د هیلقيا ته خيرت دې ولمت قرب سکوت الجهره اهو اظهر tota وقت تغيير منتهی ح sympathاشان لんjack. هم ter كان شضرنا اغBravo. همious ثبيلا يا اغ 이�gar snapوا لا تغ curs CDU، نقدرılar ا غضودي و عام رما كانت shuttle تغ StadiumStop ما والا معارضا ب boys محار مار زتوی حاصل ده لکه ما سایو د دې نه چا پرېدل راکئ چې زو را ستر کې قدرت نشتا وای کارته دې خود دې زده کو چې پدی کې قدرت وي نه هر مې قدرت وي یکې نه هر مې قدرت نشته نه پرې کې قدرت نشتا کو دې کې قدرت نه داوود کي خيرتي نو پهغه مان دي جهاد وي او چه جهاد نیکه خيرت هم سي دي تمہاره دا دا څه ته اقامت دي نه دي جو پچي دا ما پکم دي کرا پکم دې کې وای <تصالح> چې پیرات وای یار په دې سره راتللی ما خوشن تشراکاتونکې ما خام په تشراکاتونکې دا د اخیراشتري یې کینځه حري نو که په تشراکاتونکې حکم دي کې فاتحا له اشتري دې کینځه دا مراد مې دې بيدا الحجه علي في ذلك ان قد رين المغرب ولا شام يقرا في كرام يخذ ويجر في الركعتين اولذروكاتني كجاري ويخاف ذلك ما سوا ذلك ان ما كان سنت ما بعد الركعتين اے راست ته جهار مخرت مستری ولم تقط بعقوت الجهر خیرات نه ته ساکې سقوط د جهر باندې یهار ساتې دې خو کې را تاله شې نو کان نه زر ولہ ذالک کو نه څه زور ولا سره څنګه سنتا شي او سقوط د جهر باندې نفس قرب نه ساکې دې بلکې جهاد ساقې دې نفس ولمات قطعت الجهل <سؤال> منها ما في ما من قراءته الا يخط القراء تخياسنا لا ما ذكرنا من ذلك وقوله بالحنيفيه بسف محمد ودين عصار قول الصحابه التابعين وياه وقدريا ان هغه یې د دین د عام د دین په اړه دا چې هغه د دین په اړه څه وایي هغه او هغه یې په ایمان به ان راج morally ها ها گ Beebda ضع�적 چی little ان الله علم ما بذل على نور النيران يغني باث صلى الله عليه ورا بقاعي داريات اسمعوا وان هذا داري <تصفيق> برم ما این ویدنی مرکوول دیگا جاو ایم دیگا جاوید ایم دیگا ایا هغه حددنا طاج او قال حددنا الى نزا در آمدا اللہ سه کا ما گینرا بری طورہ دیسل لآور وی beer رفتر геро سیمان ی رفتر قال <سؤال> قال <سؤال> حدثني اسحاني قال افنا شيئا عن بنيه قال عن قال بعض باب القرآن في ورائت انواع دی هاں چهزر لب دوست راغا